Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 on Bányai Géza vagyok, köszöntöm Önöket. Két vendégem van ma, Jancsó Elikó, és Bukovinszki Ádám Informatikus Közösségfejlesztő, Kivoltatok az előző alkalommal is, ugyanis félbe vágtuk a beszélgetésnek a fonalát, közösségi értékteremtés egészen új útjait próbáltuk kereskélni, ami tulajdonképpen Ádámra von alapozva, mert te vagy az ifjú informatikus, aki más szemben nézed már a világot, mint mi, és a mostani beszélgetésben először hát én arra kérlek titeket, hogy egy ilyen próbáljunk valamilyen egy ilyen kísérletet tenni arra, hogyha egy, egy teoretikus, vagy talán nem is annyira teoretikus projektünk van, akkor az hogy kezdjünk el abból egy ilyen közösségi valamit kialakítani? És itt, itt nyilván itt ebben a mi egy pár dolgot csak beszélni fogunk tudni, de neked el kéne mondani, Ádám, azokat is, hogy mit kell esetleg, mit kellene még csinálni, amit mondjuk csak néhány szóba tudunk átbeszélni, illetve hát valamiképpen, azt szeretném, remélem nem túl mély víz írtelembe hogy, hogy hát én is részt veszek ebbe, és egy ilyen kvázi eset tanulmányt csinálunk, persze ez egy még megem történt valamiről. Tessék! Oké, okay. sziasztok! <gül> Jó estét! <gül> uh, először én onnan folytatnám legszívesebben egyébként, ahol, ahol édikóval hagytuk abban legutóbb, uh, arra vagyok kivácsolni, te és a ti világotok az, az mindenből mit lát? Tehát még mielőtt uh, uh, rátok zúdítanám azt esetleg, vagy azt járnánk körbe, hogy mik ezek az újnak mondott jelenségek, uh, Abba végül is te hoztátok, vagy ti hoztátok fel számomra a témát. Most kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt, vagy mi az, ami átszűrődik Mikor felé. Amikor azért te... a hallgatót se hagyjuk, mert szegény hallgató nem biztos, hogy a két heti az előadást hallgattam, vagy pedig annyira benne van, mint mi, uh -huh. akik készültünk uh -huh. erre, hogy, hogy tulajdonképpen mi valahol az ilyen open source, meg nyitott, meg közösségi, akármik felül indultunk el, olyan, mint a kickstart, meg a uh -huh. hasonló dolgok, amik ilyen nagyon modern ö, ö, megnyilvánulásai, a, a, hát tulajdonképpen ez a vállalkozási életben, üzletéletre életre jellemző, de valahogy be, nagyon erősen átszövi az, hogy ez egy, ez, egy, ez egy civil és közösségi dolog is. Tehát ez, ez sokkal jobban kapcsolódik ahhoz, hogy egy másfajta szemléletű társadalmat is építsünk ezzel. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy csak pénzt akar keresni, hanem valami, te mindig azt mondtad, hogy egy terméket hoz létre, és ez a termék nem mindig egy, egy valódi, tehát úgy jöttem egy, egy hétköznapi produktum, tehát adott esetben nem is csak egy szoftver, vagy egy gép, vagy egy nem tudom micsoda, hanem termék az is, ha jól értettem, hogyha létrejön például egy olyan együttműködési forma, ami aztán sokkal messzebb el is viheti az embert, és ez csak úgy ennek a hátán megy tulajdonképpen. Hát én ennyit érzékeltem a dologból, uh -huh. úgyhogy ezzel fél meg is válaszoltam a kérdésére, és remélem, hogy nagyjából a hallgatókat is be tudtam vonni. Akkor én kicsit visszavoltanék a Legutóbb ö, közös ö, rádió beszélgetésünkhöz, hogy hol maradt ez abban, ez a saját történet, amihez kapcsolható az, hogy én most miért is keverettem ebbe a témakörbe, körbe, hogy ö, ugye ott arról volt szó, hogy <coughs> egy ilyen <coughs> szakdolgozati témából született egy ilyen kreatív fejlesztő játék, és. Ö, az elgondolás az az volt, hogy mivel nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is nagyon hasznos lenne ezerféle terápiás módszer, kapcsolható hozzá, és gyakorlatilag gyógyulás is, hogy akkor ez milyen módon és úton érhető el, mondjuk, vagy, vagy hogy terjeszthető mások számára. És hát minden vállalkozás elindul azon az úton, hogy persze akkor összehozunk egy csapatot, aki különböző szakemberekből áll, hogy hogyan lehet erre üzleti tervet felhúzni, meg hogyan lehet ezt, nyilván, értékesítési utat találni ehhez. És hát... El is indultunk ezen az úton, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szép projekt lett, de hogy egy bizonyos ponton megállt. Mert hogy úgy tűnt, hogy ez a, ez a <coughs> jól bevált is út, hogy akkor tőkebefektetőt keresünk, vagy, vagy valami gyártót, vagy bármilyen ilyen hagyományos értékesítési út, az úgy tűnt, hogy ebben az esetben nem igazából fog célra vezetni. És akkor... Hmm. Én egy kicsit az eszközben gondolkodtam, hogy, hogy mit is akarok én ezzel, tehát hogy minél több emberhez eljutatni, hogy akkor ez ho, hogy lehet valahogy úgy csinálni, hogy ne, ne tegyük ki magát a terméket egy olyan kockázati tőkebe a profitorientáltságának, vagy pedig az üzleti szemletének, hogy akkor ez bekorlátozza ennek a terjesztési körét, vagy valamit. És hát akkoriban hozzám is eljutott az open source, meg végighallgattam egy open designról való előadást a mumén, és hogy rettentés nagy hatással volt rám, és ami, ami igazából nagyon megérintett, az az a mondat volt, hogy ez egy teljesen más szemlélet. Egy olyan fajta nyitottság kell, ami azt mondja, hogy most nem azt nézem, hogy, hogy ebből mennyi profitom lesz, hanem, hogy minél több emberhez eljutatni, és hogy nyilván ezek ilyen apró pénzek, de hogy a közösségi megosztásnak van egy olyan, tehát az útnak van egy olyan hozadéka, hogy nem elsősorban a az a lényeg, hogy én ebből mi profitálok, hanem az, hogy sok ember ezzel jutatni, és hogy én hogyan válok, válok ezáltal ismertebbé, hogyan jönnek és kapcsolódnak be újabb és újabb szakemberek ebbe, ehhez, vagy ebbe a folyamatba, és hogyan indulnak újabb és újabb innovációs utak ebből. És hogy akkoriban, hát még beszélgetünk az Ádámmal erről, hogy milyen lehetőségek voltak, de hogy akkor nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ez még Magyarországon. Tehát, hogy meg volt egy ilyen nagy lelkesedés, hogy jó, akkor ezt csináljuk és akkor vágjunk bele, de hogy hát te is akkor elmondtad, hogy ennek mindenféle hát ilyen, ilyen elakadásai lehetnek, és nem a valóságos értékesítésről, meg, tehát hogy nem arról szól igazából, ami, ami, amit, amit ideológia vagy elméletileg maga ez az út jelenthet. Igen, szerintem minden régiónak megvan a sajátossága ezen a területen is, és Pont ezért Magyarországról például erre a régióra én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ö, alkalmazható ugyanaz a modell, ami mondjuk Amerikában ö, ö, sikeresen dübörög, és, ö, és a, mondjuk azt hogy kutatásaimnak a, az egyik fő iránya az, hogy, hogy ö, hogyan szabjam rá erre a közegre azt, hogy hogyan tehetem itt hatékonyá ugyanazokat az elveket, amik, amik mondjuk máshol ö, beválnak. Ez az a kaland, amiről visszajöttél, ugye? Ezt igen, ez is, mondjuk, ez is a kaland része. Mert, mert hogy ugye mi itt a különbség? Egyrészt a, a, azért mondjuk, hogy mégis van egyfajta pénztelenség, meg maga az internettechnológia is e, igazándiból még viszonylag idegen az, az emberektől, Jövünk föl, zárkózunk föl baromira, de, de még így is e, elenyésző igazándiból, e, amíg a, a nyugati világhoz képest az az arány, ahogy milyen neten megmerünk nyilvánulni. Most itt nem a csetelésről beszélek, hanem vásárolni, vagy akár e, ilyen közösségi projektekben részt venni. Hm. E, és ugye ott, ahol már akár bankkártya, műveletekről van szó, stb. stb., többi az, az, az elég idegen volt a magyar embertől, nem szívesen dobálózott jutalom pénzekkel akármilyen irányba. És ez, ez egy természetes folyamat megint csak, tehát rendben is van. Csak azért nem szabad elvárni azt a, az emberektől, hogy, hogy ugyanazt a magatartást ö, ö, vigyék, mint, mint ami, ami máshol. Tehát a, nagyon fontos a, a, a kultúrközeget szerintem tanulmányozni és tehát ez mind a két irányból egy nagy bátorságot igényel szerintem, de egyfelől e, abról az oldalról, hogy te is állsz most, hogy, hogy tehát annak az útja, ahol fontolóra veszi az ember ezt az irányt, hogy, hogy esetleg e, nem ragaszkodom a kőbevésett jogaimhoz, hanem, hanem egy más szemületel e, e, nyitok a, a világ felé, és, és elindulni, és nyilván a másik oldalon meg a befogadó közegnek is egy bátorsága, és egy Kultúr eleme az, például a, a támogatás kultúrája. Tehát most itt a nem, nem netes közegben azért Magyarországon is például terjednek az olyan helyek, ahol, ahol nincs is ár kiírva, meg nincs is kasszás, hanem, hanem vagy olyan ár van, amit, amit te gondolsz adni, vagy, vagy esetleg van egy ilyen javasolt ár. És hogy ott egy ilyen alapú történet. Az open sourcing-szerű megoldások kapcsán, és ugye sokszor az van, hogyha az embernek van bátorsága a világ felé kitárni a dolgait, lehet, hogy egyébként sokkal több pénz áramlik hozzá, mint amennyi akkor áramlott volna, hogyha ezt próbálja jogi úton bevasalni, vagy tehát értékesítés útján, és uh, hát tényleg uh, nyilván az ilyen skandináv országokban is, és hasonlóan uh, jó országban, országokban kimondottan erősséghez válni az a, az a jó szokás, hogy, hogy uh, ha valami tetszik, akkor azt támogatom, hogy legyen még olyan. Igen. Uh, Egyébként nem tudom, <coughs> a napokban pont láttam egy ilyen a filmet a feltalálokról, és hogy... Uh, a motoros repülőgép feltalálásában két ilyen rivális feltaláló küzdött még az első világháború előtt, és gyakorlatilag a jogok megszerzése és megtartása emésztette fel gyakorlatilag az összes energiájukat, amíg gyakorlatilag Ilyet a háború miatt... Mondhatunk. És hogy... hogy az, arra is rámutat ez a folyamat, hogy még a, a saját érdekeimhez, a saját jogaimhoz mm. próbálok ragaszkodni, és ezt visszatartom azt az újítást, azt az ötletet, azt, amit egyébként meg tudnék osztani. A a pénzemről és sokkal keservesebb, mert sokkal kisebb pénz van arra, hogy egyáltalán biztosítsa a jogokat, még. és így általában el is veszíti előre. Vagy meghal, mielőtt bármi meg lenne. Meghogy fenntartani a jogokat. Meg hogy mit jelent a jog? Az, hogy addig, ameddig az az ötlet egy pici újítással nem hmm. bővül, az alapjog az megmarad. De abban a pillanatban, hogy ezt valaki tovább gondolja, akkor ez már nem azt jelenti. Tehát magának hmm. a gyakorlatilag maga a szabadámi jogoknak az a célja, hogy ne bentart a fiokban, hanem minél hamarabb meg. Tehát a jogok is erre fele viszik az embereket, hogy, hogy kerüljenek ki a fiokból, minél, minél többen tudjanak hozzá, A hozzáadott érték, az legyen egy ilyen közös dolog, tehát, amiből tovább lehet uh, építkezni. Te most nagyon idealista vagy. Nem vagyok ne, én ezt látom. Igen, hogy... mert azért azt is látom, vagy olvasom, hogy azért vannak ilyen kifejezetten ilyen szabadulomhién a cégek, akik Abszolút. összevásárolnak jogokat, és utána indulnak és beperelnek nagy cégeket, sikerrel nagyon sokszor, és az egész cégnek van 8 alkalmazottja, és 100 millió dollárokat bezsebelnek. Én most arról beszélek, hogy igazából jogfilozófilag mi lett volna ennek az egész. Mert hogy a hogy te vagy, igen. Ezt most szerintem zárójába rakatjuk. De a, de hogy, a jogfilozófia kérdésével ezzel ennek De gyakorlatilag ennek a ennek a játéknak mondanak. vannak jogai, és uh -huh. pontosan mindenki ezt kerül, jó, hát be, be vannak a -e, uh -huh. igen, be vannak. De hogy, ugye arra nincs a lehetőségünk, hogy az egész világon levédjünk mindent, és hogy valaki valaképpen majd picit hozzátesz ez az újításhoz, onnantól kezdve az már az ő plusz újítása, és uh -huh. hogy gyakorlatilag innentől kezdve nem véd téged. Uh -huh. Ebben nem menjünk bele, de pont ez is a bit arra az útra, hogy, hogy hogy ennek a dolognak kint kell lenni, kint kell pörögni, meg kell osztani, és hogy el kell juttatni a fogyasztóhoz. De akkor te benne vagy abban is, hogy ha ezt, amit te kigondoltál, ezt a közrendelkezésre, bocsátod, nem tudom milyen módon, erre azért szeretnék még hallani dolgokat, akkor utána te jó szívvel fogod látni, hogyha valaki ebből csinál egy másik terméket, és azt mondjuk sikere viszi, egy es esetleg hasonló módon? Szerintem ez megállíthatatlan az a folyamat. Tehát éppen ennek, be, erre próbáltam az előbbi után, amikor azt mondtuk, hogy tehát kell egyfajta más hozzáállás, ez egy paradigmaváltás szerintem saját magunkban, egy mm -hmm. szemléletmódváltás, hogy, hogy most megtartom magamnak, és akkor iszletesen védem, nehogy véletlen valaki hozzáférjen, és tovább fejlessze, vagy lemondok arról és azt mondom, hogy igen, valamit kitaláltam, de milyen jó, mert még az Ádám hozzátesz valamit, vagy tegéza, és akkor lehet, hogy sokkal jobb termék, mert hogy most mi a, mi a célom ebben, hogy valami olyasmit tegyek, vagy csináljak, ami jobb itt és segít a, az embereknek, vagy például az, hogy most enyém legyen a dicsőség és a babér, meg a profit, meg az egyebek. Tehát, hogy De nyilván hogy az akkor én De hozzáállásom... az nem kell egy olyan nyitott megállapodás, mint amilyen az open source-nak is van, hogy hogy mindenki, mindenki hozzá tehet, és mindenki, aki hozzá tehet, azt tulajdonképpen a közös beteszi hozzá, és mindenki részesület belőle. Tehát bárki hozzá tehet, de senki sem birtokolhatja a sajátjaként. Tehát magyarul, magyarul ilyen hagyományos, kopirált jogokat nem érvényesíthet. A szoftvereknél hát ez elég jó. Nem, sem. Tehát, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi célnal nem töltheti le ezeket. Na igen, a... mert a szoftverek csak egy kis részét. Lényegében a szerintem, lána. szerintem baromi szélesebb paletta, úgyhogy fogok említeni példákat ebben a műsorban, amikor aktuális, igen. viszont, viszont azt az szerintem folyamatosan lebegjen a szemünk előtt, hogy, hogy szinte végtelen árnyalatú tereg ez a paletta. Mind a, mm. a, a jogi formációk tekintetében, tehát van legalább 3-4-5-6 mm. olyan. Ö, ö, open source közeli uh -huh. ö, ö, jogi cím is, amit, amit ö, ezekre lehet használni. Tehát igazán mindig az a kérdés, hogy, hogy mi mit akarunk. Igen. Tehát, hogy most beszélhetünk Pontosan. arról a háromról, ami mondjuk a legelterjedtebb, de igazán az a fontos, hogy mi hogy szeretnénk, Pontosan. és azt meg lehet csinálni, ha meg még esetleg pont nem lenne az az árnyalata. De ilyen, öh. ilyen hogy mondjam, ilyen jogi nem tudom, minek nevezem ezeket, szablonok vagy megállapodások, ezek léteznek nem szoftveres világra is? Abszolút. Igen, az open designban is Igen, így abszolút. van, hogy bizonyos jogokat fenntarthatsz, és azt mondod, hogy ahhoz, mivel feltaláló vagy újító, vagy dizájn, vagy bármi ehhez te ragaszkodsz, és akkor a többi jogot pedig megosztod. Tehát ezeket lehet korlátozni Igen. és szabályozni. Persze, De ez így van, hogy az emberi hát, Nem Ha az, az, az, az emberek összeállnak vállalkozni, akkor legtöbbször talán nincsenek is igazi védhető dolgok, tehát nem találnak ki nagy dolgot, hanem például csinálnak egy nagyon ö, egészséges hozzáállású üzletet, aminek a, a, amiben a, a, a, a tudás az hát bennük van, és azt, azt, azt megoszthatják mások és azt csinálnak egy másikat, de erre mondjuk nem tesznek egy olyan fajta ö, jogvédelmet, mint mondjuk a McDonald's teszi, mondjuk mm. a, a, az általa kitalált jól persze, működő persze. valamire, amit 50 éve kitaláltak, hogy azt csak jogdíjjal lehet tulajdonképpen csinálni, licenszdíjjal. Azt Tehát tettetek. nem lesz egy franchise sebben. Ennhez kapcsolatban azudat eszembe, hogy ezt a játékot aztán tovább fejlesztettük egy FabLab nevű nemzetközi innovációs műhelyben, ahol tulajdonképpen az volt a, a, ennek az egész műhelynek a lényege, hogy ők van egy megbízó, oda viszel valamit, hogy szeretnéd ezt erre műszaki megoldást találni, vagy egy új düzenyt, vagy bármit, és azt mondja, hogy jó, maga a termék, amit neked kitalál, az a te jogod lesz, mert hogy tőled ered az ötlet. De maga a technológia, az bekerül egy nagy közös tudásbázisba, ami utána gyakorlatilag más termékeken keresztül is tud mm. élni tovább, mm. vagy fejleszthető, vagy bármi. És itt is megjelenik ez a közösségi, mm. hogy maga a tudás az információváli közösség közös megosztását. Tehát itt nyilván vagy a feltalálnak, hogy az újítónak, vagy akitól az ötletgazdának megmarad a maga jogosultsága, de egy részét berakja egy nagy közös tudásbázisba, vagy egy információbázisba. És ez nekem rettentesen szimpatikus. Tehát ez volt az, ami engem így azaz hogy oké, okay, akkor ezt így lehet csinálni. De ez itt tulajdonképpen mutat egy irányt egy ilyen nem önző világ felé, nem? Igen. Igen, igen. Hát ez, ez az ilyen öntréning folyamatunk. Tehát ezt már remélhetettük talán a múltkor is, ezt a, ezt a tréninget, meg, meg ezt az utat, amit, amit bejárunk mindeközben. Meg, megkerülhetetlen, mert, mert annyira ennyi buktatója van ennek a, ennek a témának is, hogy nyilván az utoljóknek kell egy kicsit több kitartás, meg, meg, meg kalandvágy ahhoz, hogy, hogy az első buktatók sikertelensége után is esetleg még legyen kedvük hittel a témát tovább boncolgatni. Főleg azért is, hogy mire, mire eljut a nagy közönség felé egy, egy lehetőség, addigra legyen azért annyira kiforrott, hogy, hogy a, hát kevesebb olyan, olyan visszacsapó hatás érje őket, amitől tényleg évtizedekre tud egy ilyen irányzat halni. Sok ilyen kezdeményezést láttunk már akár ebben a témában is, vagy más témákban, ahol, ahol valami kis butaságon, egy kis banánhéjon elcsúszhat a történet, ami akkor a publicitás kapott érthető módon, hiszen amikor valami új, akkor azon hatalmas figyelem van, és mindenki olyankor a hibákat keresi, hogy miért nem jó. És ha akkor tényleg van egy hatalmas banánhéj, akkor, akkor hosszú időre el tud valami tűnni a fiókba. Uh, és tényleg ez van egyébként az ilyen uh, közösségi megoldásoknál is, crowdsourcing, crowdfunding, ugye, mik ezek, hogy most néhányat, hogy említsünk, hogy akár egy projekt uh, anyagi fedezetét a uh, közösséggel megfinanszíroztatni. Uh, akkor és, vagy uh, a, a különböző részfunkciókat kiszervezni uh, a közösség irányába. Főleg egyébként Magyarország meg ebben a régióban szerintem uh, ez az irány, ami, amire érdemes erősebben uh, uh, uh, gyúrni, mert uh, mert szellemi kapacitás az van bőven, uh -huh. sokszor még ugye idő is van, mert rengeteg a diplomás munkanélküli, tehát, tehát időnk, kedvünk, De tudásunk nem kell van. Egy bizonyos fajta munkakultúra, ami, ami uh. tehát a valaki nagyon, hogy mondjam, bele szokott szinte lehet idomítva, hogy a hirdelmek beszélgettünk, hogy azt hiszi, hogy nem, hogy a munka az azt jelenti, hogy van egy főnök, és ánda rettek. Például nekem volt tapasztalatom azzal, hogy emberek, akik, akik dolgozni jöttek egy helyre, tudom egy gyógyszertárból, meg különböző helyekről, hogy azok, azok milyen rettegést hoztak magukkal, amik Mi? azokon a helyeken valószínűleg hát az orvosi gyógyszerészeti világ bizonyos hierarchiába biztos nagyon sok minden hasonlóság mm. Tehát van benne egy, egy, egy ilyen, ilyen, ilyen feudális rettegés, yeah, absolutely. Tudod? és akkor ezt ezek az emberek le sem tudták vetközni, tehát nem tud, ro nem tud normálisan. Egy kérdése nem tud normálisan válaszolni, mert félelem, annyi félelem van benne, hogy azt gondolja, hogy azért kérdezik, hogy mert őt most számon kérik, vagy hibázott. Tehát, uh -huh. tehát egyszerűen görcsös az egész, tudod? És, és sokan ezért el is kellett, hogy menjenek, meg képtelen voltak egy lazább uh, légkörbe működni. Igen, ez, ezért ez olyanség, és szerintem fontos komolyan is venni. Tehát komolyan venni az emberek félelmeit és, és helyzetét, amiből jönnek. Teh tehát nem ronthatok valakire ajtóstól, hogy ez a jövő, és akkor tessék most akkor beállni a sorba, vagy nem tudom. Hanem, hanem és ez megint csak itt a tréning, hogy, hogy egymás kezét fogva, akár apró lépésenként is ö, ö, tudjuk nyitogatni a kis ablakokat egymás számára. Tehát például, ö, például ott van egy, egy megoldást, úgyhogy ez egy Ez egy angol ö, projekt, úgy néz ki a történet, és például ebben kimondottan érdemes szárnyakat bontogatni. Egy olyan cégről beszélünk, ahova hát, alapszinten belül küldhetünk be ötleteket. Ezeket az ötleteket a közösség megszavazza, hogy mi az, ami szerintük hasznos, miből látnának szívesen terméket. Uh, onnantól kezdve, hogy egy termék eléri azt a népszerűségi szintet, hogy, hogy azt érdemes kézzelfogható termékké fejleszteni, uh, átkerül egy másik zsebbe vagy kis bugyorba ez a projektkezdemény, és elkezdődik a kialakítása. És onnantól kezdve, legalább hat fázisra lebontva, minden egyes uh, fázisban részt vesznek uh, a közösség tagjai. Uh, minden egyes fázisban pontosan uh, mérik, hogy ki milyen. Uh, most nem akarom angol szót mondani, amikor, ki hogyan járul hozzá ehhez a folyamathoz. Lehet, hogy valaki pont a nevét ö, ö, adja. Ö, akkor nyilván különböző design. És ezt feljegyzi? Minden, minden ott történik a közösség szemmel látára. Uh -huh. tehát még tegyük fel, hogy tényleg ebbe a fázisba, most, most névadásnál tartunk már, nyilván uh -huh. az a vége felé van, akkor százasával küldi be az emberek a neveket, utána azt egymáshoz képes nyilván ö, ugyanúgy ö, szavazgatják, stb. A végén kidopják a győztes nevet, ö, amit viszont valaki beküldött, tehát lehet, hogy ezért ő mondjuk a bevétel mondjuk fél százalékára jogosult. Steve Jobs mm. meg mm. ilyen fölhív, fordul egy És ezért mondom, ez jó szájmbontogatása, mert, mert például, és ez megint csak egy, egy magyar sajátos, nekünk rengeteg mm. a az ötletkezdeményünk, mm -hmm. azt látom. Kevésbé vagyunk gyakorlatiak, vagy gyakorlatiasak még, ezt szerintem most tanuljuk, és egyre több olyan kezdeményezést látok, ahol már ez a hatékony vállalkozó szellem, meg minőség is megjelenik. De, de mondjuk az, hogy tradicionálisan jelenleg inkább elméleti közösség vagyunk, és és itt rengeteg olyan módott az ember, ahol csak azt az egy ötletet, ha beszúri, akkor azért már van sikerélmény, már van mm. kis pénz, amit kap érte. És tehát, tehát erre szerintem nagyon jó. Igen? Csak a, mind a tudok kapcsolódni, hogy Egeza felvetetted azt, hogy, hogy a, hogyan lehetne az embereket közösség szemületmódra formálni, mondjuk egy ilyen csapatmunkavégzésre, vagy egy teamben való dolgozásra, és hogy ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy van egy, van egy projektem, ami egy ilyen közösségi tér létrehozására irányul, és hogy ennek a közösségi tér megtervezése felkértem egy, egy egyetemi tervező csapatot, hallgatókról van szó, és ahhoz, hogy ők mondjuk egy ilyen projektben tudjanak dolgozni, tehát én egy tréninget tartottam nekik, hogy ők személy szerint ö, átmenjenek egy olyan személyiségfejlődésem, egy olyan gondolkodásmódbeli változáson, hogy alkalmasá váljanak, hogy tímben gondolkodjanak, mm. hogy arra is alkalmasá váljanak, hogy olyan gondolkodjanak egy közösségi tér megtervezésében, hiszen ez a közösségi közösségnek fog szólni ott, közösségi élmények, lesznek, tehát ahhoz, hogy én alkalmassá váljak egy témben való együttműködésre, saját magam is végig kell menjek azon a személyiségváltozáson, hogy nyíljon az elmem, hogy befogadóvá váljék, hogy ez nem csak rólam szól, nem az az én egyéni tervemről. covered mountains are all now for me but my home is alone Destruction Baptisms of fire I've witnessed your suffering As the battle raged high And In the fear and the love. Yeah. Folytatjuk a demokrácia Most mi sorádbánai vagyok. Két vendégem Jancsuikór szocioterapeuta és Bukovinszki Ádám informatikus közösségfejlesztő, és hát ezekről az új szerű, hát mondjam így közösség okay. kialakítási módszerekről van szó, ami hát abszolút nem véletlenül van az asztalunkon, mert hát ez, ez tulajdonképpen egy olyan jövőbeli társadalomnak a, a működését is modelezi, ami hát tulajdonképpen ami nincsen, és ami úgy tűnik, hogy talán lehet, hogy egy kicsit erről a mert ez most még elég üzleti oldalnak tűnik, hogy ebből az üzleti, vagy praktikus megközelítésből fog tudni kibontakozni, és nem pedig, mint hagyományosan valami filozófus, vagy pedig egy forradalmi gondolatnak a, a, a, a véres megvalósítása során. Azt, azt szeretném még, miért ebben Igen. tovább lendülünk tisztázni, hogy Hogy, hogy szerintem a legfontosabb ebben az egész folyamatban az, hogy tényleg végül személyesen hova érkezünk meg, azért, mert azt látom, és most mindjárt hozok erre is néhány példát ezekre a buktatókra, azt látom, hogy az új rendszerekbe először mindig ugye hozzák a régi kultúrát az emberek, és ugye ez előbb beszéltünk itt erről, mondtál erről, hogy beszélt erről meg kényelmetlen érzésről, ami ugye az új megoldások kapcsán éri az embereket, de hogy ezt a kultúrát ők be is hozzák ezekre az új területekre, amivel nem azt mondom, hogy beszennyezik, hanem, hanem nyilván úgy, úgy mozognak benne, amilyen kultúrában szocializálódtak. Igen. Igen. Hát, és igazándiból egy, egy hatékony rendszert nem hatékonyan használni, vagy, vagy azzal ellentétesen használni, az ugyanúgy nem vezet sehova, mint ahogyan egy kevésbé hatékony rendszert lehet nagyon jó, szépen is használni. Tehát, tehát mind a demokráciának, a kapitalizmusnak is, ugye rengeteg olyan árnyalata van, ami igazándiból abból fakad, hogy, hogy azt az adott technológiát Mennyire tudatosan és milyen minőséggel használjuk. Ezért... De ha, ezt, ha, ha, ha abból a gondolatmentből indulunk ki, amivel elkezdtük, akkor nekem bizony úgy fest, hogy ez valójában már a kapitalizmus is meg fogja kérdőjelezni. Mert ugye a kapitalizmusban mindig kell legyen egy, egy tőke tulajdonos, aki mindenképpen hasznot akar látni, mert ebből a sok-sok haszonból épül fel az egész. És hát persze az egésznek a, az árnyoldala is ebből keletkezik, de ha megosztod a dolgokat, hát akkor ez, ez, ez olyan kommunisztikus elképzelés, de nem úgy, mint a régi elképzelés, Igen. hogy egyszerűen egy. szétosztjuk, hanem valahogy öm, ez egy ez sokkal, me, ez nagyon megfoghatatlan tulajdonképpen, hogy történik. Igen, hát, csak annyit látunk, hogy bizonyos dolgokban, főleg a szoftverek környékén ott, ott ez működni látszik. Uh, mindenképp hosszú, vagy akár középtávon is uh, kérdőjeleket uh, vet föl nyilván ez az irány. Uh, ami, ami szerintem egy, egy fontos dolog ebben, hogy, hogy az utóbbi időszakban ilyen egydimenziósá vált a, az érték mérésünk. Uh, tehát ilyen, ha nem is kizárólagosan, de, de, de túl dominánsan a pénz a mérőeszköz, mérő eszköze olyan dolognak, amiket, amire nem adekvált. És szerintem haladunk most egy olyan ö, irányba, ami arról szól, hogy, hogy mindent a helyén mérjük és a módján. Mm -hmm. Tehát egy sokdimenziós mérés, mérési rendszer alakul ki, amiben még szerintem egy jó darabig akár a pénz is szerepet kap, ö, de de egy komplex közegben, ahol sokkal könnyebben értelmezhető. Tehát ugye, igen? Bocsánat, csak még eszem mer van egy félmodernkor talán, amiben élünk. Itt a lájkok száma is ma már ezért. Tehát mondjuk lehet, hogy valaki, tehát az, hogy hány helyen jelenik meg a képe, hány plakáton van kirakva, hány lájkot kapott, hány nem tudom micsoda, hányan beszélnek róla, tehát van egy ilyen mennyiségi dolg, és azt mondjuk, de, de, de mi, mi iszonyú sok ember az egész világon eljutottunk, és, ezért, és a pénzben ez lehet, hogy szerény, de akkor azért dagad a szíved, de nem akarom vál, semmilyen változás, nem épült közösség. Hm. Tehát én azért hozom, hogy a, a viszonyt hát, hát. hozzám, mert ugye ez már hm. félig, medig a modern kor szüleménye ez a lány, <gül> van, akinek... Uh -huh. Négy millió van, uh -huh. vagy nem tudom én mennyi. E -e -e egy picit más oldalról, amit, amit mond az Ádám, hogy én az Open Designról tudom azt, hogy olyan információim vannak, konkrét számokat is tudok mondani, hogy ugye Ma már a dizájnerek nem feltétlen szerződnek le egy-egy céghez, és nekik terveznek bizonyos dolgokat, hanem van egyfajta igény arra, hogy ö, bizonyos dolgokat kikerülve, tehát kereskedelmi láncokat, meg egyebeket ezeket a nagy tervező cégeket kikerülve, rögtön a felhasználóhoz kerüljön ez a termék, ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a dizájnerek fel, fel, fel, felőbb egy tervet, és akkor azt mondja, hogy bárki letöltheti, ennyi és ennyi pénzer valamifilére kér. Most ez azt hogy ma Amerikában egy háztartásban évig 2000 dollárt tudnak ki megsporolni, hogy letölti, és akkor leviszi a helyi asztaloshoz, vagy ő maga előállítja, vagy valamilyen formában. Tehát, hogy egyszerűen ki szűri azokat a fölösleges költségeket, amik egyébként rá te mondjuk senki egy termékre. Fölöslegesnek mert egy egész uh, neki fölösleges, vele, fölösleges mert munkással. úgy érzi, fogyasztói uh -huh. oldalról, hogy miért kéne neki megfizetni Bizán a parkolót, is. meg uh -huh. a nem tudom, milyen infrastruktúrákat, meg a stb. stb. Uh -huh. És hogy most már az is elérhetővé vált, hogy ugye 3 d nyomtatóval mondjuk ki lehet nyomtatni otthon ezt, hogy mert a 3 d nyomtatónak is a, nyilván nem a nyáka hanem a többit le lehet tölteni ugyanilyen uh -huh. ilyen formában, és akkor on onnantól kezdve egy csomó mindent otthon ki lehet nyomtatni. Tehát, ez nyilván nem Európáról beszélünk, csak hogy nagyon gyakorlati oldalról egy fogyasztónak a pénztárcáján lehet érzékelni az, hogyha mondjuk egy ilyen típusú termékértékesítési rendszerben tud gondolkodni, és nem egy hagyományos, hogy akkor elmegyek a, nem tudom hova, és ezt és ezt a kis kanalat például. Megkörnyékheztet szerintem azt a témát, ami Amiben nagyon picit megyek csöbb bele, viszont nagyon fontos szemben, hogy a megemlítsem. <gül> um, tehát úgy látom, hogy, hogy a, a, az értékteremtésnek, vagy egyáltalán a, a, az egyik működésnek a, a, a kultúrája az, az egyszerűen nem fejlődött olyan ütemben, mint ahogy az eszközeink. És emiatt nem láttuk át a folyamat közben, hogy mi ebben a lehetőség, vagy mi ebben a potencia. Tehát igazániból most még sok esetben úgy próbáljuk szervezni az új lehetőségeink, új eszközeinkkel a, a kultúránkat és, és az egymással való interakciót, ahogy az régen működött. Nézzük, hogy a ugye kialakultak, vagy uh -huh. fejlődtek, ugye a manufaktúrákban, stb. többi, tehát ennek is volt egy több lépcsős folyamata. Ugye ideális esetben mit tesz, Lehetővé, hogy mit, mit tett egy, egy, egy, egy gyárban, egy robotsor kiváltotta, ugye, emberek munkáját. Uh -huh. Intelligensen uh, uh, megközelítve a témát, az azt jelentette volna, hogy aki addig robotolt a, a gyárban, a szallag mellett, aznak most, most sokkal több ideje van, mert helyette dolgozik a gép. De ez azért nem következett feltétlenül be, mert nem, nem közösségileg ruháztak be mondjuk uh -huh. a, a gyár felújításába, hanem, hanem ö, a tulajdonos gyakorlatilag mm. akár önerőből vagy valami kölcsönből ö, újított, a dolgozó meg megy, ahova szeretne. Ö, és, és. Tehát innentől kezdve most olyan, olyan szakmák ö, mesterséges fenntartása történik, ami arról szól, hogy rég nincs szükség ennyi munkaórára és ö, ennyi tevékenységre, viszont még nem született meg a kultúránk arra, hogy hogyan ne csináljunk semmi fölöslegeset, vagy hogyan töltjük az időnket azokkal a kreatív dolgokkal, ami esetleg a hivatásunk lenne. Nem lehet, hogy, nem lehet, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy eléggé meg kéne különböztetnünk dolgokat egymást. tehát Mondjuk egy mobiltelefonnak az előállítása az, az tipikusan nem egy, egy otthoni feladat. Tehát az, az nem megy különleges uh, high ipar nélkül, mert csipek vannak, meg mit tudom én, különleges üvegek, meg ez, meg az, meg az ez nem fog menni. De mondjuk egy kovácsolt vas, nem tudom én micsoda, vagy egy, vagy egy valami, ahhoz még kéne egy kovács, ugye? Egy igazi kovács, aki a faluban van, vagy a városban van, az, az nagyon is menne, de helyet mondjuk Kínában kovácsoló automatákon gyártott olyan nagyon hasonló valamiket árulnak, ami azért gagyi, de az emberek már megszokták ezt a gagyit, mert megszokták azt is, hogy az étel is gagyi, meg minden gagyi, mert mindent készen becsomagolva vesznek. Ez szükséges, hogy otthon azzal a sor, amit ő sorban állt volna, az alatt otthon elkészítette volna ugyanazt az ételt, sokkal finomabben és egészségesebben. Tehát van egy ilyen totál zavar a fejekbe ezzel kapcsolatban. Tehát miért ne lehetne a pepecs munkát visszaállítani? Miért ne lehetne az utcaseprőt vissza kérni az utcára, amikor emberek, ha, tengődnek jobbra-balra, és, és semmit nem tudnak csinálni, és akkor jön valaki egy, egy, egy gép, ami nem fér el az autóktól, és túrja a port, és tulajdonképpen százszorosabb munkát végez, mint, mint a legügyetlen csúcsoseprő. Érted? Akit, akit meg lehetne becsülni, akit be lehetne vannak a környezetbe. Nem kell egy meg leizélt páranak tekinteni, páriának, hanem mondhatnánk, hogy hát te annak a, a környezetünkért dolgozóknak vagy az egyik része. De hát itt valami szörnyű szakadék van még. Ezek, ezek szerintem olyan látszólagos ellentétek, amik valójában kéz a kézben járnak és, és kiegészítik egymást. Um, ugye miközben van ez a, ez a hatalmas ipari túltermelés, nyilván megjelent a, a kézművesség reneszánsa is párhuzamosan. Tehát ö, bizonyos rétegek viszont most egyre jobban élnek meg abból, vagy teljesednek ki abban, hogy ezzel a pepecs munkával ö, csinálnak egyedi ö, termékeket. Ö, a, a ciklus ebben, vagy a, a körfolyamat ebben szerintem az, hogy azok térnek vissza ezekbe a tevékenységekbe, a, akik, akiknek ez az élet, akiknek a szíve a lelke van benne, akik szívesen csinálják. Tehát E emiatt lehet, hogy jó is volt megtapasztalni az, hogy már nem muszáj kézzel csinálunk, mert megcsinálja a gép, ha akarjuk, ami használható minőség akár, de, de mivel ha már amúgy semmi dolgunk nincs, mert mindent megcsinál a gép, akkor ott állunk, és elgondolkozunk rajta, hogy na jó, de akkor most mi csináljunk. És nekem ez azért tetszik, mert, mert ö, már ránk ült ez a munkakényszer, de, de azáltal, hogy, hogy rájövünk, hogy hogy igazán, mivel öröm is van, uh, teljesen megváltozik az egésznek a kultúrája, meg, meg a miértje, mikéntje. Um, visszatérek egy korábbi témához, amit, amit félbehagytam, hogy uh, tényleg körülérek néhány olyan buktatót is, ami, ami ezért jelen igen, van. Igen. Uh, pont valamelyik nap uh, egy, egy fórumon találkoztam egy uh, egy ilyen könyörgő hozzászólásra, hogy létszíves emberek, hagyjátok abba a termékek előrendelését, és nagyon tetszettek az érvek, amiket igazából felsorolt az illető. itt most játékokról volt egyébként szó, tehát akármi is lehetett volna. Arról szólt az észrevétele, hogy nagyon sok ilyen játék vagy termék esetében ha ha túl nagy mértékű az előrendelés, annyira elkényelmesednek a, a, a gyártók, hogy végülis nem hozzák azt a minőséget, amit akkor állt volna kényszerűkben tulajdonképpen produkálni, ha, ha nem előre veszik meg az emberek a terméket, hanem utólag, ha már látják, hogy az jó. És ez ugye megint egy ilyen kultúra kérdés, hogy végülis itt egy olyan vállalat produktumáról van szó, aki abszolút ugye abban hogy hogy hogy piaci verseny, stb. Tehát, tehát ő hiába mondjuk uh, ilyen módon vonja be a közönséget egy folyamatban, abból nem, nem jobb, hanem talán még rosszabb termék lesz. Uh, akkor mondjuk a, a közönségi finanszírozás, uh, vagy közönségi finanszírozás néhány uh, buktatójáról, hogy uh, most ugye ez az Oculus nevű ilyen, ilyen háromdimenziós szemüveg, ami ilyen hatalmas ö, siker volt, meg, meg amikor berobbanta, ez az egyik legnépszerűbb ilyen ö, közösséginek induló termék, amire ugye rengeteg ember ö, önként akár száz dollárokat ö, küldött be, azért, hogy ez létrejöjjön, tetszett neki az ötlet. Viszont mi történt a termékkel? Végül is felvásárolta a projektet néhány gigavállalat, és az ő kezükben van most, amivel valahol nincs baj, az a baj vele, hogy, hogy az elejét az emberek finanszírozták meg, mert nekik ez tetszett. És azoknak visszaták a pénzt? De, de nyilván nem adták vissza a pénzt, mert, mert, hogy, mert hogy miért? Vagy el, nem volt például a jogi, jogi rendszer, hogy most akkor ők miért kapnák vissza pénzt. Ö, köszi a támogatást. Itt a termék megveheted. És, és köszi a sok... támogatást mondja a Google. Bocsánat, ez, ez nem úgy van, hogyha valakit a közösség támogat, akkor valamifajta ígérvényekkel, tehát hogy van egy ilyen, ilyen szerződés vagy megállapodás, hogy mi az, amit én a megvalósult projektemből visszajutatok a támogatóknak. Igen, vannak ilyenek. De ez, ez lehet, is... hogy az ígérvénybe le kellene venni azt is, hogy nem adhatják például egy mamutnak, mert hisz ez a mi Ebben hát mi vagyunk látszik, a nem volt Nem, mert benne nem történt nem. volna meg ez. Hát itt, itt ebben azért az is benne, mert itt ah. megint a rengeteg ah. árnyalat a, ah. a dolog. Tehát, hogy itt, itt csak az a fontos a tudatosság, hogy tudja az, aki csinálja a terméket, hogy ő mit ajánl és mit akar, és, és tisztában legyen az, aki ezt támogatja is, hogy ő ezért igen. mit kap, igen. és mi az egész szituáció. Ebben a, ebben a konstrukcióban az, hogy, hogy ez egy, tulajdonképpen, egy szoftveres felületen, nem tudom, hogy Kickstarter, mi, mi, mi volt ez. Ez annak? pont Kickstarter. Oké, okay. tehát ezen keresztül folyt, ezt tulajdonképpen hát ebben nincs benne, hogy mondjam, ezt kinyitom, regisztrálok, elküldöm a pénzt, kiválasztom, bla, -bla két perc alatt megvagyok. De, de az én... Hogy mondjam, a fölkészítés, az hol van ebben? Tehát az, amiről te beszélsz, mert te már nem tudom hány évet bele tettél, hogy, hogy, hogy a, a mögötte levő szellemet megpróbálod ö, megérteni vagy tanulmányozni, sem a használó, sem az igénybevevő ebben az esetben nem kellett, hogy belülről megváltozzon. Tehát az, tulajdonképpen ugyanazzal a kapitalista, vagy régi mintával áll neki, aki kitalálta, hogy jaj, de jó, szerzek néhány forintot, és akkor ezt megcsinálom. Ja, kaptam magasabb áltat, akkor annak adom el. Okay. A másik pedig az, hogy ja, hát akkor én most, mit tudom, de jó, előbb jutok egy termékhez, vagy valami, egy kicsit ilyen szentimentális izé, de nem. De nem, például ebből nem lesz közösség le, szerintem. Igen, hát hát te... ez, ez, ez, ez, ez, ezek például azért nem is olyan jó példa, ha úgy veszem. Pontosan. Ugye ezekre az oldalakon is megjelennek azért nyilván leírások és oktató videók, amik legalább ö, koncepció szintjén próbálják az emberekhez közelebb hozni a dolg eszenciáját. De ez, ez megy így emberi kapcsolatok nélkül? Uh, nem, persze, hogy nem. Hát uh -huh. ugye én is többször erre próbáltam Igen. Kiukadni, Igen. hogy hogy... hogy Okay. Hogy a ezért technológia buktató, önmagában történt. nem ér semmit, okay. hanem hogy ki használja, és hogyan azt a technológiát. Tehát okay. minden jó technológiát tudunk baromi rosszul használni, Milyen. és rosszra, Igen. meg nagyon jól, meg jóra. Uh -huh. uh, és, és ezért nálam teljesen összenőtt ez a két dolog. Uh -huh. Tehát most bármibe kezdek, azt úgy próbám felépíteni, hogy a közösség, aki ahhoz kapcsolódik, az, az egy élő láncot alkosson, és, és uh, tényleg uh, gyakorlati uh, tapasztalás útján, uh -huh bátorítsuk és egy egymást a folyamatban. Üm. Így talán picivel védettebb is lehet, mert, mert kevesebb az ilyen izolált eset, hogy kit hogy vertek át. Mert ha egy közösség viszont egyszerre reagál és mozdul rá egy, egy uh, problémás kérdésre, akkor, mm. akkor az, uh, hogy mondjam, mind tanulság szintjén mélyebbre ül, tehát levonjuk a, a tanulságot közösségi szinten, mint uh, a hatása talán tompul. Mit is akartam? Itt a személyiségfejlődésről élik ott tett egy megjegyzést, és ezt, azt hiszem, ez nagyon fontos. Itt pont ez az például is erre mutatott rá, hogyha, hogyha a, a személyisége, a, a látszott közösségnek ebben az esetben tagoknak nem változik meg. Te meg említetted itt egy elméleti közösséget, vagy elméleti társadalom. Szót említetted még a zene előtt, ami, ami most nem kell, ne, nem menjünk teljesen vissza oda, csak az maradt meg bennem, hogy igen, hát az elmélet ilyen működik olyan emberekkel, akik nem, akik maguk nem formálottak át. Igen. Hát ez, amit az Ádám mondott, hogy ez a tudatosság, hogy egyrészt, hogy mit miért csinálok? Tehát, hogy én miért magatok mondjuk egy ilyen közösségi létre, vagy így folyamatot, vagy egy alkotó folyamatot? Milyenvel a célom? Vagy az, aki mondjuk belép egy ilyen folyamatba, hogy mit kér a közösségtől, illetve egyáltalán miért csinálja ezt? Ehhez saját magával tulajdonképpen tisztába kellene, hogy ő végülis azt a terméket, azt a produktumot, amit meg szeretne finanszíroztatni egy közösséggel, ezt miért csinálja? Mi a, mi a célja ezzel? És ezek a, ezek a folyamatok nem igazából hogy ismét adekváltak a saját belső személyiségével, hanem valami külön lebegő, ilyen, tudom, milyen pénzt akar szerezni valamire, valami olyan fajta, mit tudom, milyen szakmai nímbuszokra szeretne szerteni, tenni, aminek igazából semmi fajta hídja nincsen a saját személyiségéhez, illetve avval, amit a közösségtől szeretne. De egészen lehet indokolt. Tessék. De egzisztenciással lehet Abszolút. indokolt, hogy mondjuk Abszolút, csak az, az a lényeg szerintem ennek keresni, a gondolkodásnak, igen. hogy valahogy hidakat képezzünk igen. önmagunk, az általunk folytatott tevékenység és folyamatok és produktumok, illetve a közösség Tehát, hogyha ez a, kettő, ez a három nem ér körbe, hmm. akkor pont olyan dolgokba futunk be, aminől az Ádám beszámol. Tehát, hogy valakinek van egy jó ötlete, betől meg kéne finanszírozni, mert nincsen egyedül kapacitása, nincsenek forrásai az, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag végigfutassa. De nem, nem gondolta át, hogy evel az egészen honnan hova akar eljutni? És hogy maga a közösség, aki csatlakozik támogatóként, ő se tudja hogy igazából, most ő, mint támogató, hogyan vesz részt ebben a dologban, mert maga ez a fajta újszerűség nyilván ez egy nagyon csalogató, meg nagyon kalandos, meg nagyon érdekes dolog, de még személyiségünkben, hogyha nem tartunk ott a tudatot, érezzük, hogy mi az én felelősségem ebben, mi a, mi a támogató felelőssége, mi a felhasználó felelőssége, ami személyiségi kérdés, most nem jogi, jogi felelősségről beszélek. Tehát ezek, ezek nagyon fontos kérdések, hogy önmagunkban hol tartunk ezzel, hogy ebben a folyamatban te, amikor, Ádám, már igaz, hogy csak rövid időnk van, de hát kérdezzek Bocsán. ide, mert talán ide tartozik okay. jobban, hogy a, a múltkor el, hogy különböző helyekre mentél annak idején, különböző emberekkel találkoztál, valási <tos> vezetőktől kezdve el, mindenféle. Ezek, hogy, hogy egy-két ilyen, gondolom ez a szem, pont a személyiség oldaláról éreztem azt, hogy ez onnan, onnan fontos a számodra, hogy egy-két fontos dolgot mondani, hogy mi az, amit téged például arra formált, hogy te elkezdjél lebe az irányba gondolkodni. Tehát mik azok a nagyobb ilyen személyiségváltozások, amit látsz, hogy fontos lehet. Szerintem, Tudati, szerintem az a... első nagy felütés ebben az, az valószínűleg egy ilyen spontán dolog, egy, egy szerencsének is mondható, amikor az embert először is sokként érinti az, hogy létezik. Tehát, hogy, hogy úgy, úgy élünk, mozgunk, szinte robotiasan belejövünk magunkat a mindenféle kis érzelmeinkben, meg vágyunk, meg minden, hogy, hogy igazából nem fogjuk föl azt, hogy létezünk, és azt, hogy ez mi. E, és ez, ez most így elvonta hangzik, pedig ezt a legkevésbé elvontan értem, hanem a leggyakorlatilag módon. E, és amikor ez így, így belém csapott, akkor, akkor hát először nyilván úgy magamban nagyon sokat kontempláltam ezen, vagy, vagy filozofáltam, vagy, vagy próbáltam akármilyen tapasztalati úton közelebb kerülni ennek a kérdésnek a lényegéhez. És ez, ez igazából annyira felerősödött, hogy azt éreztem, hogy addig semmi más tevékenységet nem tudok folytatni, amíg, amíg ezzel nem kerülök tisztába. Mert addig egyszerűen értelmet lenne tűnik az életem, amíg nem tudom, hogy ki vagyok, és hol vagyok, és merre tartok, mit akarok. Mm. Um, és hát igen, tulajdonképpen így, így indult ez a, ez a nagy kaland. Uh, az, az fontos, hogy, tehát, hogy na nagyon ügyöltem arra, hogy ne cuppanjak rá egyetlen irányra így mentálisan, hogy akkor most annak legyek a valamilyen képviselője. Mert azt látom, hogy, hogy valahogy a sokszínű világ Egységek képviseli azt, a, azt az értéket vagy azt az igazságot, amit, amit mindenki keres. Számomra egy, egy tudós, egy professzor, az, az ugyanazt az igazságot keresi, mint egy pap. Más utakon vagy módszerekkel, de végül is ugyanazt ugyanazt kutatják. És, és az én munkásságom most már mondani ehhez is köthető, hogy, hogy összekötni ezeket az elemeket egymással, és ráébreszteni, hogy, hogy igazándiból egy csónakban neveznek. Um, Emiatt igazán részt is vettünk sok olyan konferencián, vagy szerveztünk is akár önöket külföldön is, ahol, ahol például a különböző vallásirányzatok képviselői ültek le egymással egy kerekasztalhoz beszélgetni. Akkor ugyanez vállalati szinten is volt egy olyan, aminek az a címe, hogy a Ethics in Business. Ez is egy ilyen éves konferencia tulajdonképpen. Uh, és ez mind olyan platform, ahol ezek az egymástól eddig uh, elkülönült uh, emberek és közegek tudnak interakcióba lépni, ami, ami aztán nagyon sok... Uh, hmm. Hát az a folyamat, amit ez elindít, az segít igazán szerintem ezeket a, ezeket a gátakat ledönteni, és, és egy közösségformálást elősegíteni, kondenzálni, vagy, vagy katalizálni is akár. Tehát, hogy a... Parancsolj! Ez kell, hogy legyen az utolsó szó, de örülök, hogy ez lett az utolsó szó. Jancsó Ildikó és Mukovinski nem volt maga, nem Bányai Géza, volt itt a Civi Rádióban a Demokrácia Most színmű műsorban, és egy hét múlva Péterfi Ferencet hallják. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm is. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down on her.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 Promises, light and there have been some that I've broken. But I swear in the destiny.